ili tukio limetokea tunalipeleza, na tuko serious na hilo tukio. Na hapa ninapozungumza ni kwamba baadhi ya upelelezi wetu wazuri tumeshawatuma kwenda kuongeza nguvu Dodoma ni wahakishi wa Tanzania kwamba wale waliofanya hili tukio ni lazima tutawakamata. Na ukamataji huu utawezekana kama wananchi watatupa taarifa wanasema information is power tukipata taarifa za kutosha tunaamini mwisho wa siku tutakwenda vizuri sana lakini ni swala la hisia kwenye kwenye fulani inatajwa anasema Siro. Kipirimba hii habari ya kusema unajiuliza haya ambaye alikuwa anatishia ametoa taarifa kwa nani ameripoti wapi lakini ni wakati sio wakati mwafaka wa kuanza kuulizana maswali wakati yake hospitali. Swala so, la msingi hapa ni kwamba amejeruhiwa, amepigwa risasi. Tushirikiane kwa pamoja kuwapata waliofanya hilo tukio. Lakini kwanza, nimshukuru sana Mheshimiwa ambaye amezungumza jana na hana sababu ya kuanza kuonyesha taasisi yoyote kidore. Swala so, ni kwamba tushirikiane, tuwapate hawa wabaya lakini kubwa zaidi mheshimiwa malisi unani binadamu binadamu huwezi kujua huko anakotoka huko anakoishi lakini yote majibu yake yatapatikana baada ya kuwapata wahusika waliohusika na hili tukio ta pale ni sasa smg au au sra matukio mengi sana mwandishi wa habari ukienda unakuta isi lazima na tunamasema siri ya kivita Tunajua silaha zinakuja wahalifu wanazileta Tunajua nchi jirani zinavurugu. Kwa hiyo wara hiyo silaha haijatumika tu kwa mheshimiwa risu hapana. Silaha hizo za kivita zimekuwa zinatumika na mara nyingi nimekuwa nazionyesha. Kwa hiyo ni silaha ambazo wahalifu wanazitumia maeneo yote na wala sio Dar es Salaam na wala sio Tanzania peke yake ukienda hichi zote zinatumika. Kwa hiyo ni silaha ambayo imekuwa inatumika na hapa Tanzania sio mara ya kwanza matukio mengi sana na silaha nyingi sana tumezikamata